Meidän kylällä täällä ei ole puhdasta vettä, että voisitteko te jotenkin auttaa. Sitten me sanottiin niin kuin tiiminä, me aa, sanottiin hänelle, että no, me rukoillaan, rukoillaan asiaa ja tällä tavalla. Ja sitten me saatiin kerättyä rahaa sillä tavalla kokoon, että pystyttiin kaivamaan se kaivo, mitä tämä mies oli pyytänyt. Kaivettiin se kaivo ja... Sitten siitä muutaman päivän kuluttua, kun kaivo oli kaivettu, niin tämä mies tuli sinne samaan raamattupiiriä. ja hän tuli sinne, että voi niin ihana, nyt heillä on puhdasta vettä täällä. Näitä. Sitten hän kysyi, että mitä minä voin uhrata tälle teidän Jumalalle, kun minä olen köyhä mies, että ei minulla ole kanoja eikä minulla ole niitä lehmiä, että mitä tämä teidän Jumala nyt meiltä pyytää kun hän on buddalainen ja hän oli tottunut siihen aina, että, että Jumalalle pitää uhrata jotain, että pitää viedä jotain sillä että Jumala olisi sitten vasta lahjaksi hyvä. Ja meillä oli vähän kilpailutilanne siinä tiimissä, että kuka nyt sai sanoa tälle miehelle sitten vastauksen. Ja sitten se meidän kambottsalainen tiimilainen sanoi, että hän sai sitten siihen etuoikeuden. Hän sanoi, että voi kuule, että, että se Jumala, joka teidän teitä rakastaa ja teidän kylän ihmisistä välittää. Niin tämä on tämmöinen Jumala, joka tekee kaiken armosta. Että tämä Jumala ei ole semmoinen, joka, jonka hyvyyttä pitäisi ansaita. Että me ollaan jokainen niin, sen verran syntisiä ja jokainen sen verran, että, että ei Jumala meidän tekoja takia meitä pelasta tai ei Jumala meidän tekojen, omien tekojen takia meitä auta, vaan tämä Jumala rakastaa teitä. Ja haluaa tällä tavalla siunata teitä ja teidän kanssa Ja sitten tämä setti, tämä set on sen, miehen, sen meidän tiimiläisen nimi, niin tämä set sitten jatkoi, että mutta parasta, mitä sä voit antaa tälle Jumalalle, niin on sun oma elämä. Että se on se parasta ja se, että sä saat yhteyden elävän Jumalan kanssa. No sitten tämä mies, se kuunteli ja se oli ihan, että ai jaa, että... Ei mitään, mitään tarvi antaa. Tämä Jumala vaan hyvyydestä meitä rakastaa. Ja. Sitten hän lähti siitä kotiinsa. Ja sitten mekin lähdettiin sinä päivänä sitten kotiin. Ja seuraavaan kerran, kun me mentiin tälle kylälle, ja tämä kaivo on siinä, ihan siinä, kun menee sinne kylälle, niin siinä, sen matkan var ihan siinä, kun sen kylän edessä on tämä kaivo, niin tämä mies oli oli laittanut sinne isoon tuommoisen valkoisen ristin ja laittanut noin kasvit siihen ostanu, vaikka nekin maksaa jonkin verran, mutta hän laittoi tuon ja sitten hän tuli sinne meidän luokse ja hän sanoi, että niin, että minä haluan seurata sitä jumalaa, joka on näin hyvä, kun me oltiin sitten kerrottu, että Jeesus on ristillä sovittanut ihmisten synnit. Ja nyt sitten, kun sinne kylälle menee, niin sen kaivoin yläpuolella aina on tämä valkoinen risti. Ja meidän rukous on se, että koko toi Chomchaon kylä tulee tuntemaan elävän Jeesuksen. Tulee tuntemaan se Jumalan, joka ei meidän ihmisten ansioiden takia ole hyvä, vaan että hän on semmoinen isä Jumala, joka lähetti ainoa poikansa pelastamaan ihmisen. Ja rukoilkaa teki oikein tuon kylän puolesta, että siellä kaikki voi tulla tuntemaan tämän hyvän Jumalan totuuden, todellisuuden. Elikkä... Kun me tehdään lähetystyötä, niin me tehdään sellaista työtä, että me ei tehdä sitä vaan ikään kuin muuttaakseen ihmisiä, että ihmiset saa, ää, ei tarvitse syödä hämähäkkejä tai ihmiset ää, pääsee kouluun tai ihmiset saa paremman sängyn, missä nukkua. Se kaikki on hyvä, mutta kun me tehdään lähetystyötä, niin me halutaan puhua sinne ihmisen sydämeen. Mä uskon siihen, että, että kaikki se, mitä niin kuin ikään kuin maalliset nämä hyväntekeväisyysjärjestöt, niin he tekevät tosiaan hyvää työtä. Mutta jos ei kansan sydän muutu, niin se kansa ei muutu. Ja sen takia meidän kristittyinä, kristillisenä seurakuntana, meillä on velvollisuus siihen, että me mennään, me julistetaan heille sanoma Jeesuksesta. Se, että vaikka me kuinka paljon viedään sinne riisiä tai leipää, mutta jos ne ihmiset jää siihen toivottomuuden tilaan, niin ei se auta heitä. Se, mikä heitä auttaa, on se tietoisuus, että Jumala ei ole meitä hyljännyt, että Jeesus meitä rakastaa, että Jeesus meistä välittää. Ja kun ihminen saa uudesti syntyä ylhäältä, niin tästä ihmisestä tulee uusi luomus ja sen ihmisen elämä muuttuu. Eli tässä on lapsia, joiden joiden elämän Kristus on saanut muuttaa. Ja perheitä, joille tulee toivo huomisesta. Eikö se ole mahtavaa? Amen. Tällainen Jumala meillä on. Laitatteko te valon sieltä nyt päälle? Mä katan tässä niin kello on yhdeksää ja... Kohta varmaan mennään kaikki nukkuu, mutta, mutta tota niin, tosiaan niin kuin, Jumala on se, joka tekee ihmeitä tänään. ja Jumala ei mitään ihmeellisyyksiä meiltä muuta odota kuin se vaan, että me sanotaan, että tässä minä olen Herra, käytä minua. Ja, tota niin, niin, jos muistatte Egyptissä, Israelin kanssa oli siellä orjuudessa. Se oli suuressa syvässä orjuudessa. Ja sitten sinne, siinä tilanteessa toinen Mooseksen kirja luku 2, siellä sanotaan näin. Mä luen tämän, tämän kohan raamatusta. Toinen Mooseksen kirja luku 2, jae 23-25. Vuodet kuluivat ja Egyptin kuningas kuoli, mutta israelilaiset huokailivat yhä orjuudessa. He huusivat hädässään ja heidän avun huuntoissa kohosi Jumalan luo. Jumala kuuli heidän vaikerruksensa ja muisti Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille antamansa lupauksen, hän katsoi israelilaisten puoleen ja näki heidän hätänsä. Jumala näki israelilaisten hädän, ja Jumala näkee sen hädän, mikä on kamvatsassa. Ja Jumala näkee kaiken sen, mitä täällä Ruotsissa tai Suomessakin on. Meillä on sellainen Jumala, jonka rakkautta me ei kyllä ikinä voida ymmärtää, se, että Jumala tietää se ahistuksen ja kaiken sen, mitä ikään niin kuin semmoista pahaa tapahtuu maailmassa, mutta Jumala on lähettänyt ratkaisun niihin vaikeuksiin, kun isä lähetti poikaansa sovittamaan meidän synnit. Ja, ja Jeesuksesta sanotaan, että hän tuli ihmisen kaltaiseksi, otti orjan muodon tuli palvelemaan ihmistä. Ja se, että kun me kuullaan nämä asiat, niin Minussa ainakin se saa, saa niin aikaan semmoista, että, voi herra, sä oot niin hyvä, että sä oot niin hyvä, että herra, mitä niin toimies tuli ja sanoi, että mitä mä voin antaa. Mutta niin eri tavalla tulee itselle ainakin semmoinen, että herra, mä haluan antautua ihan täysin sun käsiin. Ja mitä se sitten ottaakin, mitä se ottaa mun elämästä, niin mä haluan sen sulle herra tehdä. Ja se on se potku, minkä mä uskon, että Jumala haluaa tänäänkin meitä potkaistaa, että antautua hänelle. Raamotussa sanotaan, että Jumala vaikuttaa tekemiseen ja tahtomiseen. Ensin tulee se tahto, ja sitten siitä tulee se tekeminen. Ja mä uskon siihen, että jokaisen Jumala on kutsunut. Ei tarvitse sillä ajatella, että onko mulla kutsua vai ei. Jumala on jokaisen omansa. Kun hän on kutsunut seuraajaksi, niin hän on myös kutsunut meidät palvelemaan. Jos se palvelustehtävä on täällä, niin se on yhtä arvokasta kuin jossain muualla. Ja mä uskon, että pyhähenki tänään haluaa niinku rohkaista meitä siinä tehtävässä, minkä me koetaan, että me ollaan saatu Jumalalta, tai jos me ei olla sitä vielä saatu, niin rukoillaan tänään. Ja tehdäänkö sillain, että tässä ihan vielä illan päätteeksi, niin siunataan oikein toinen toisiamme ja rukoillaan sitä, että Kristus saa meitä viedä eteenpäin niissä hänen suunnitelmissaan, mikä hänellä on. Meillä on Jumala, joka voi tehdä ihmeitä ja, ja tota niin, niin, sillä tavalla, tehdäänkö niin, ottekö, tykkäättekö te ottaa toisiaan kädestä kiinni? Jos tuota, niin koette sillain mukavaksi, niin ottakaa toiseen kädestä kiinni. Oikein tullaan tässä hetkessä Jumalaa eteen ja pyydetään, että Jeesus saa meitä oikein siunata ja näyttää suunnitelmansa. Jeesus. Jeesus, Jeesus. Jeesus. Atara Malesara, la Kira Labura la Kira Labura Shiri,